God morgen og velkommen til denne 14. udgave af BlaBla Bla podcast. Efteråret det er for alvor kommet over os. Jeg synes det har været virkelig virkelig koldt her til morgen. Kan, kan folk godt, godt genkende det? Ja. Mm. ja. Også i går. Også i går. Mm. Okay. Ja. Jamen, hvad hedder det? Men det er jo længe siden, vi har øh, faktisk øh, været på her i Bla Bla podcast, øh, Så måske har folk allerede glemt, hvad vi hedder, og vi har jo som altid også en gæst med i studiet, som ingen ved, hvem er. Øh, men det kommer vi til. Men øh, jeg hedder Asbjørn, og med mig i studiet, der er du, Arne. Jep, jeg er lige her. Du er co-host medvært her på programmet, og til højre for mig, der sidder som altid den meget, meget kyndige Emil Blæsild. Yes. God Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Men hovedpersonen i dag... Det er jo som altid gæsten, og det er dig med det. Ja. Godmorgen. morgen. Har du så godt? Det har jeg faktisk ja. Ja, ja. Mm -hmm. Det er jo nogle gange man godt kan være sådan et nervous purpose op ja. til sådan en ja. omgang her, men ja. fed. Ja. ja, men jeg du. er klar. Ja, men du, Jeg kunne også forestille mig at man får meget chillet sind, når man laver det, som du laver. Altså der er sådan en chillede ro, når man laver det, du laver. Altså, der er ikke, men jeg kunne også forestille mig, at der var nogle nogle aftener, hvor det er svært at falde i søvn. Ja, det er der jo nogle gange, men øh, ved du hvad, det er sjovt, at øh, på en eller anden måde, så kan man også vende sig til døden. Det lyder måske lidt absurd, men ja. øh, jeg har været sygeplejersk i 25 år, og jeg har passet rigtig mange meget syge og meget døne og døende mennesker, som døde, mens jeg passede dem. Og derfor så er man på en eller anden måde blevet, jeg er på en eller anden måde blevet fortrolig med, at det er sådan livet er. Så det er faktisk sjældent, at jeg tager nogen med hjem og ligger venner og drejer mig øh, for ting, som jeg ikke har kunnet forlige mig med. Det sker, men det er ikke så tit længere, som det var for 20 år siden, da jeg var ny i Okay, ja. Og nu har du næsten også lige nu har du grebet, foregrebet det lidt her. Måske du kunne ved jeg, starte med at fortælle os og alle dem, der lytter med derude, hvad, hvad, hvad det er, der ligesom gør, at du er her i studiet i dag, og hvem du er og ja. steder, hvad du laver. Ja, jeg hedder Mette Gammelgaard, og jeg er sygeplejerske på et hospice ude i Rønde Hospice Dyersland. Der har jeg været i øh, 11 år, og øh, jeg har været sygeplejerske ja, i 25 år. Og i alle de... 25 år har jeg faktisk passet alvorligt syge og døende mennesker. Jeg har passet børn, der var syge og døde, og jeg har passet unge og voksne og gamle. Og, øh, så jeg har været helt, helt spektret rundt, og øh, nu arbejder jeg som på et hospice, hvor det jo øh, kun er alvorligt syge og døende mennesker, jeg passer hver dag. Og øh, så har jeg skrevet en kronik her i sommer til berniske tider om netop det her perspektiv med at dø, i vores øh, meget øh, civiliserede situationstegn øh, samfund, hvor vi har reguleret alting, og vi har så meget øh, teknik, at vi kan faktisk holde folk i live øh, i, øh, i lang, lang tid. Øh, også selvom de er døende. Og øh, det har jeg stillet spørgsmålstegn ved, om det også er det, vi skal, og om det er etisk i orden at gøre det. Uh, og det, er jo, det kan godt være, at det kommer bag på jer unge, at livet det er simpelthen ikke evigt. Uh, uh, vi har en diskussion derhjemme, min mand og jeg, uh, som har været gift i mange år, om uh, det ville være dejligt at leve evigt. Og det uh, kunne jeg godt forestille mig, at det var nogle af jer, der tænkte, det ville sgu være fedt. Men ved I hvad, jeg tror simpelthen, at der sker det, at hvis man nu havde alt tid i verden, så ville man aldrig få lavet noget. Fordi hvorfor skulle det så være i dag, vi skulle lave den her podcast? Vi kan da vente til i morgen, eller i næste måned, eller om 10 år. Så, så på en eller anden måde ville der rigtig mange ting, der ville miste betydning. Så nogle gange så kan jeg fristes til at sige, at livet, døden giver livet mening. Ah, det lyder råt kan jeg godt høre. Men jeg tror faktisk, det er en pointe. Hvad, hvad tænker din øh, mand? Er han på de unge side i den diskussion? Eller er du ved at have ham overtalt? Nej, jeg får ham aldrig overtalt. Nej. <laughs> han er på de unge side. Han øh, tænker, at det kunne være fedt at leve evigt. Det kunne være fedt, hvis vi ikke havde nogen begrænsninger. Øhm, jeg tror, at han, øh, han tænker, at... For eksempel, så vil han gerne være journalist. Han siger altid, at jeg vil være journalist i mit næste liv. Og, øh, og det var så sådan noget, man kunne måske se, at man kunne få hvis man levede evigt. Ikke? Nu er han musiker, mm. og det, øh, det gør... Det, han kan ikke sadle om nu, synes han. Men øh, så, så nej, han, øh, han ville sgu gerne leve evigt. Han, samtidig synes han godt, jeg har en pointe. Ja, det kan godt være, det er rigtig nok, det der, du siger. Men derfra lige frem til at ønske, at livet ikke er evigt. Derfor er jeg ham aldrig over, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tænker måske også, at øh, man, eller jeg kan i hvert fald godt komme til at forbinde det hurtigt med sådan, at, at det er noget med sådan øh, livstræthed øh, og sådan nogle ting. Fordi hvis man siger, at man ikke har lyst til at leve evigt, er det så et udtryk for, at man egentlig er lidt ligeglad. Øh, men jeg synes meget på, det, på den måde, du formulerede det på, at at det er jo måske i virkeligheden døden, der giver livet mening, altså at vi ikke lever evigt det gør, at det betyder ligesom, at nu, vi har livet til at udrette noget nu, og vi skal nå det før at det er for sent på et eller anden måde så det giver sådan en, en god en god antitese til den, til den ellers forståelse fordi det er i hvert fald det, jeg ofte har mødt det er sådan, at Jamen, hvis man ikke er bange for at dø, betyder det, hvis det nu er ens bedstefar eller et eller andet, at man så er måske egentlig bare tænker, jamen altså, jeg er egentlig også fint tilfreds, og jeg er lidt, det er fint, jeg kan godt dø i morgen, og, og, og måske de unge børnebørn og så videre, altså, hvad mener du dog med det, ikke? Jo. Altså, det, det kan man slet ikke sætte sig ind i, fordi man vil jo bare gerne have den person, og man vil, man vil selv have modet på at, at leve et, et langt liv endnu. Og så møder man et menneske, som ikke har det. Men, uh... altså, øh, og det øh, altså jeg tror, det, øh, det er noget med at sige, at øh, altså jeg kan godt lide, at jeg har en forpligtelse til at leve, mens jeg har det. Altså jeg har ét skud i bøssen. Det er ikke sådan, at jeg kan så sige, at så tager vi lige et par stykker mere hvis ikke det lykkes i det her liv. Og det giver mig på en eller anden måde en, synes jeg, livsbekræftende forpligtelse til at få noget ud af livet. Jeg skal prøve, og det vigtigste er at prøve, det er ikke at lykkes med det, man gerne vil. Det er faktisk at prøve, fordi i kampen for at få ting til at fungere og give mig noget livs øh, mening, at, at det skal man have mange, mange point for at forsøge. Det er jo ikke sikkert, det lykkes for os, men, men jeg tror, det lykkes i og med, at vi prøver. Øhm, ligesom det at lave radio nogle gange så er det skidet godt og andre gange så må man sige Nå, okay, jamen, det var ikke så godt som vi havde forventet men, men det at prøve og det at være sammen med nogle andre i at få ting til at, prøve, til at lykkes, prøve at få det til at lykkes det er altså det er en god opgave at have at vi har kun det her ene skudbøssen. og en dag så kan vi ikke mere så skal vi ikke mere og så må man gøre livet op tog jeg den kamp det var at få livet til at lykkes ja det gjorde jeg Lykkedes jeg? Ja, på nogen måder gjorde jeg. På nogen måder, der gik det ikke, som jeg havde håbet. eller Der er en lang række ting, det ikke rigtig gik godt for, men jeg prøvede. Og det synes jeg bare, er det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den forpligtelse til at få, få et liv. Man kan ikke bare lade det ligge. Mm. Og det er jo også, altså når I laver sådan en radio her, og synes, at det er fedt at lave det her radio, jamen det er jo så... Livsbekræftende. Altså, det er så fedt, at I gider det, og I synes, det er sjovt. Den store hat af for det, ikke? Men øh, på et tidspunkt, så når man også dertil, jamen, jeg kan ikke nu. Altså, nogle gange, når jeg passer unge mennesker på jeres alder, jamen, så, øh, så kan de også nå til, at jeg kan ikke mere nu. For livet er for hårdt. Det er ikke... Øh, jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke det, jeg vil. Jeg er skide ked af det, men jeg kan ikke mere nu. Så nu ønsker jeg faktisk bare for fred. Det oplever du også unge mennesker med i, igennem dit arbejde. Ja, det gør jeg. Men det er selvfølgelig langt mere smertefuldt ja. for unge mennesker på jeres alder, der ikke har, har det her lange liv at gøre op. Ikke? Fordi de har ligesom ikke rigtigt... Det er ligesom om, at livet det skal leves på så kort tid. Altså... altså, hvis du har ikke ret lang tid, så bliver det meget koncentreret, det du gør. Og, og i løbet af ganske kort tid, så skal du realisere... Det her med at forsøge. Og det er jo ikke alting, der giver mening. Det er bestemt ikke altid, livet giver mening. Eller døden heller ikke giver mening. Men den er der bare. Det er et faktum. Og det giver os en forpligtelse på en eller anden måde. Giver det mening? Helt, Helt klart. Mm. Klar. Mm. Nu siger du, at du arbejder på et hospice. Ja. Men du har med børn at gøre. Mm. Øh, nogle gange i hvert fald. Ej, jeg har. Øh, den yngste vi har haft var 20. Okay, 20. Så, men unge. Ikke unge. desto mindre. Ja. Øhm, jeg tror måske den gængse forståelse af et hospice, det, det er måske, at det er, det er kun gamle mennesker, eller det er sådan lidt øh, ligesom et plejehjem, mm. eller måske endda bliver de to ord brugt lidt som synonymer en, en gang imellem, hvis man ikke, øh, ikke helt lige har fat i. Øh, hvad det er? Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad, er det, hvad et hospice er? Hvorfor er, kommer man derhen? Og... Mm. Mm. Jo, ja. kan du tro. Det er et hospice, adskiller sig fra et plejehjem, ved at de mennesker, der, ligger på, der er indlagt på et hospice, er mennesker, som har en livstruende sygdom. Og øh, det er øh, i øjeblikket mest kræftpatienter, der ligger der. Øh, alvorligt syge og livstruede kræftpatienter, med det, man kalder øh, komplekse, altså meget sammensatte øh, problemstillinger i anledning af, at de vil afslutte deres liv. Det kan være øh, smerter, øh, kvalme, øh, psykiske øh, problemer, det kan være uro, angst, øh, vandlændingsproblemer, øh, afføringsproblemer, alle sådan nogle ting, som vi normalt ikke bruger særlig meget energi på, men øh, som jo skal fungere. Og grund til, at vi ikke energi på det det er som en regel, fordi det fungerer for os, der ikke er syge. Men når man er meget syg og har fået meget behandling, og ikke spiser ret meget, ikke ligger ret, eller ligger meget i sengen, får meget medicin, har det meget dårligt, så er det sådan nogle helt normale ting, som vi andre... Øh, jeg tænker aldrig over, at jeg skal trække vejret. Det gør I sikkert heller ikke. Men det er kun mm. fordi, det fungerer. I det øjeblik, det ikke fungerer, så bliver det jo mega vigtigt. Jeg kan trække vejret, jeg kan ikke få vejret. Og det er der, hvor sådan nogle som jeg kommer ind, så nogle øh, specialiserede sygeplejersker, der har arbejdet mange år med sådan nogle, speciel, altså sådan nogle komplekse problemstillinger. Så du skal have en livstruende sygdom, og du skal have det, man kan kalde øh, forventet kort levetid. Altså du skal have en, en levetid, der forventes ikke at være særlig lang. Og det kan vi jo ikke vide, hvor lang tid det er. Der er ingen, der ved, hvornår man dør. Øhm, døden kommer ikke og prikker mig på skulderen og siger, nu kommer jeg ind på stue 12 i morgen øh, ved to-tiden kan du lige øh, sørge for, at de pårørende ved det og den dødende ved det og sådan noget sådan sker det ikke men jeg kan, fordi jeg har arbejdet med det mange år efterhånden, se, hvad er der for nogle tegn på at nu nærmer det sig øhm, så der skal være en forventet kort levetid øh, er der noget sådan øh, arbejder man med, med nogen form for sådan estimat, er det sådan, vi 10 år eller 5 år? Eller? Ja, man siger, altså når du får en konstateret krebssygdom, så kan man godt se på gennemsnittet for eksempel, ja. det lever du med, hvis vi behandler dig sådan og sådan, så er der udsigt til, at du kan leve så og så lang tid med det. Men jo længere tid du har krebssygdom, jo mere behandling du har fået, jo, jo kortere tid er der tilbage, kan man sige, så er der jo, så skal man passe på, fordi vi ved jo ikke noget om, hvordan, hvordan ens, altså der er også mange ting som livskraft, der kommer ind. Hvor meget mod har du på livet? Hvor meget livskraft har du? Øhm, og det kan man ikke måle. Det kan man simpelthen ikke måle. Så øh, nogle gange, når lægerne siger, og det sker stadigvæk, selvom at, øh, at jeg ikke synes, det er i orden, at man siger til en, du har tre uger tilbage at leve i. Jamen, det er der ikke nogen, der ved. Men mm. man kan sige, jeg tror, at med det, jeg ser hos dig, der har du ikke så lang tid tilbage. Men man kan ikke sige, hvor lang tid nogen har tilbage at leve i. Og der er nogen, der siger, at han sagde tre uger, så nu dør jeg om tre uger. Og så er det bare ikke. Øh, fordi der er rigtig mange andre ting indover. Øh, og så sker der også det, at når folk kommer på hospice, de skal henvises af en læge ud på hospice, så tager vi stilling til, om det er det rigtige sted at være. Og det vil sige, at hvis vedkommende har så svære problemstillinger, at andre læger og sygeplejersker i sundhedssystemet har forsøgt at forholde sig til det og løse det, og det ikke er lykkedes. Så er det, at man ringer ud på hospitalet og siger, har I plads til at have Peter Hansen? Fordi han har det så dårligt med det og det og det. For eksempel afføring og vandladning, og han kan ikke været Og desuden har han en masse smerter, og vi har forsøgt at hjælpe ham. Og vi kan ikke mere, for han har det stadigvæk mega dårligt. Og så siger, så siger vi så, det kan vi godt. Og så kommer han ud til os og ligger ude hos os og har sine pårørende med, eller i hvert fald tæt tilknyttet. Vi tager os også, at familien, og hvis der ikke er familie, så dem, som er tæt på, dem tager vi også under vores vinger, og er optaget i, hvordan de har det, så kommer de ud til os, og så kan der sagtens gå det, at vi i løbet af nogle uger, får hjulpet problemerne, får afhjulpet problemerne, så det ikke er så lidelsesfuldt, det vil sige, at vi får smertebehandlet ordentligt, så patienterne ikke oplever så mange smerter, får hjulpet med afføring, vandladning og så videre, og først og fremmest kommer der ro på, Øh, og folk føler sig meget trygge, fordi vi er sygeplejersker i 24 timer i døgnet. Og øh, der er ro. Der er ikke nogen hospitalsafdeling, hvor klokkerne kimer. Og der i øvrigt kommer en hel masse, der forsøger at redde vores liv. Eller patientens liv. Fordi ude hos os må man gerne dø. Og øh, så falder folk til ro. Og så, øh, så kan det godt finde på at udskrive dem igen. Fordi nu har de ikke de her problemstillinger, som de har brug for eksperter til at hjælpe med så kan vi godt finde på at udskrive dem, for eksempel til eget hjem. Og det, øh, det kan være svært for nogen at acceptere det sker igen, fordi nu troede de kom på hospice, og så døde de. Fordi når man kommer på hospice, hmm. så dør man. Sådan er det altså ikke. Eller på en, i en plejebolig kan vi godt finde på at udskrive folk til altså et plejehjem. Ja. Og det er jo fordi, at på et plejehjem, der ligger der helt almindelige mennesker, som bare er gamle, og som har brug for hjælp. Ude hos os, er det ikke nok at være gammel eller have brug for hjælp. Man skal have brug for det, som vi er specialister i. Giver det mening? Det giver rigtig god mening, og det er vel lige præcis der, hvor at, at den afgørende forskel kommer ind. Det er ikke nok, at man er gammel øh, og så videre. Det er egentlig slet ikke et afgørende element, at man er gammel. Fordi Nej. som du siger, så kan man så også komme ind, selvom man er jamen 20 år... Ja. Øhm, hvad er det så for nogle? Er det også kræftpatienter typisk, når det er de unge, der ja. kommer på hospice? Det er det typisk. Ja. Øh, og de fleste patienter, 93-95 procent af vores patienter, er kræftpatienter, og det skyldes, at det er der, hvor man ligesom har, kan se et mønster i, hvad sker der nu, når vi ser de her symptomer, så nærmer døden sig nok mere. Så derfor er det også for de unges vedkommende type, hyppigt kræftpatienter, og de har typisk en af de ledeste sygdomme, og det er en tumor i hjernen, altså en knud, en i hjernen. Og det er noget, der vokser hurtigt, og det er noget, som gør dem, øh, giver dem, altså de kan ikke gå, de kan ikke tale. Det er hård her for morgenstunden. Ja, det er det. Det må man sige. Øhm, det er selvfølgelig ufatteligt smertefuldt, fordi det er unge mennesker, og fordi deres forældre er jo ødelagt over, at de skal miste deres barn. Så, øh, men jeg har mødt meget modige unge mennesker, der har været døden nær. Som har taget det liv, der var og fået det allerbedste ud af det. Og det kan jo kun fremkalde bevægelse, at man bliver mødt med mennesker, som formår at leve til de dør. Selvom at de har så hårde odds, og selvom de modsat os andre, tror, at Altså, de ved godt, at døden er der snart. Vi andre, vi tror, at vi skal leve evigt. Og øh, de er overrasket over, at døden også kan ramme os. Fordi det er kun naboen og de andre, der dør. Øh, de her unge mennesker er konfronteret med, at de snart dør. De ved ikke, hvornår, men de dør snart. Og, øh, og alligevel formår de at være modige nok til at have relationer til deres kærester, deres venner, deres familie. Og få sagt farvel til dem. Og det, det tager jeg den af for. Det er meget, meget i mennesker. Det, det må man sige. Mm. Jeg vil i hvert fald ikke vide, hvad jeg skulle gøre noget som helst. Jeg tror ikke, at jeg vil... Jeg føler i hvert fald ikke umiddelbart, når jeg tænker over det, at jeg vil være i stand til at håndtere den situation, hvor jeg vidste, at jeg skulle dø snart, og skulle tænke over... Og Øh, at sige farvel til mine venner og sådan noget, man har følt, at man har lyst til at lægge sig i fosterstilling sådan bare ved, bare ved tanken om det, sådan og bare øh, passe sig selv på et eller andet måde mm. og det tror jeg også at, jeg tror, at rigtig mange mennesker har det sådan ind imellem altså, øh, mm. både, både os andre, men også, øh, også mennesker, som er altså, får en synder sygdom, at de krøller sig sammen i fosterstilling og bare lukker verden ud fordi det er svært at håndtere. Men, men øh, der var for noget tid siden en, øh, en forælder, der fortalte mig, at hans, øh, at hans, øh, hans dreng, som øh, ikke havde så langt igen, han øh, havde en kæreste, som, øh, som han egentlig øh, ikke rigtig synes øh, kunne klare mosten med at have en syg kæreste. Og så sagde han til hende, at nu, nu synes han faktisk, at de skulle stoppe, fordi øh, altså, øh, han klagede over, at, øh, eller kæresten klagede over, at, øh, at han ikke havde tid nok til at være sammen med hende, og at, øh, at øh, det, skulle han, øh, det skulle han bruge tid på, og at øh, nu, skulle, øh, nu var det ikke så vigtigt med uddannelse og familie og sådan noget, men øh, han formåede faktisk at tage en uddannelse og øh, få... Have, altså, have, relationer til venner og familie. Kæresten røg ud. Mm. Fordi, jamen, jeg har ikke tid. Mm. Jeg har ikke tid til at have dig. Du kan ikke, altså, farvel. Det, og det er på en eller anden måde jo barsk, ja. men det er også en, en, en, en, et mod til at tage livet, som det er lige nu, fordi der er nogle ting, der er rigtig vigtige. Og du må gerne være med, men det er ikke kun dig, det handler om. Det er meget modigt. Det må man sige. Så, så jeg tror, at når man kommer ud af fosterstillingen, for der kan man ikke ligge hele tiden, så kommer der øh, hos nogen i hvert fald et øh, livsmål, som, øh, som, som, som på en eller anden måde bliver forstærket, eller hos nogen bliver forstærket jo, af, at jamen, det er snart slut. Mm. Øh, så jeg skal have noget ud af det, inden jeg skal herfra. Helt klart. Det. Jeg, jeg, øh, det var fordi du før der sagde du med det, at, øh, at hospice det er et sted, hvor man godt må dø. Mm. Øh, men jeg synes bare, at det var lidt sjovt, fordi det, jeg synes i virkeligheden det ikke om ikke strider imod. Men altså. Men det er lidt anderledes end noget af det, du skriver i din kronik. Øh, hvor at, altså, det jo handler om det her med at. Øh, træk folks liv i langdrag ja. og øh, altså vi har en masse teknologi til at ja, forlænge folks liv øh, skal vi så anvende den spørger du øh, og det er jo lidt modsat øh, rettet end det at sige hospice er et sted hvor vi lader folk eller hvor man gerne må dø mm -hmm. for det lyder næsten som om at hospice er et sted hvor man faktisk ikke må dø men hospice er et sted hvor vi skal holde folk i livet så meget som muligt Øh, vil du ikke prøve at, at knytte nogle ord til det, eller sige, hvordan er det egentlig, og ja, hvor længe holder man folk i live, eller hvad, hvordan skal det forstås? Det er med et godt spørgsmål. Altså, den kronik der er jo skrevet på baggrund af en øh, vikarvagt, jeg havde ude i hjemmeplejen øh, for et par år siden, øh, hvor jeg oplevede øh, et menneske, som øh, var døende, og som øh, Ja, sådan lidt øh, kort sagt, øh, lidt, lidt, øh, lidt unuanseret sagt, ikke fik lov at dø, da han faktisk gjorde det. Fordi at man kan øh, holde ham i live. Ikke? Øh, og det øh, oplevede jeg som vældig, vældig øh, sørgeligt faktisk. Og også øh, på nogle måder uetisk. At øh, jamen, når døden kommer, øh, og vi kun kan holde ham i live ved hjælp af teknik, så er det der, hvor man må sige, at teknikken ikke er i livets tjeneste, men bare trækker døden i langdrag. Øh, hvor jeg godt kunne tænke mig, at når døden kommer, øh, så lader vi den komme i højere grad, end vi gør i dag. Øh, hele sundhedsvæsenet og hele øh, den plejehjemse, øh, hele den plejer sektoren er øh, jo på sin vis til at give folk så meget så godt et liv, indtil de dør. Men vi har også en tendens til at trække døden i langdrag ved at behandle ud over der, hvor det for mig faktisk er rimeligt at holde folk i live. Og der har jeg sådan tænkt, jamen, bare fordi man ikke dør, så er man altså ikke nødvendigvis i live. Hmm. Hvis man ligger i en respirator i måneder, så er man altså ikke nødvendigvis i live. Så er man faktisk så trækker man døden i langdrag. Man forhindrer døden i at komme, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom er bliver bedre til at erkende, vi dør. Så hvordan kan vi gøre det så godt som muligt, til vedkommende dør, og så gør døden så nådig som muligt. Mm. Og ude hos os, der bliver folk indlagt, fordi de døne, døende, og vi sigter på, og det er vores formål, at gøre den sidste tid så god som muligt. Så lindre så mange, så lidelserne så godt som muligt, og at gøre det, så det er muligt at leve livet, indtil man dør. Og når døden så kommer, så forhindrer vi den ikke i at komme til, men vi gør, så det bliver så, øh, lidelse, altså så, så roligt som muligt at dø. Så man kan dø uden at blive bange, eller, eller vi kan i hvert fald lindre meget angst, og vi kan lindre mange sener. Smerter er det, mest øh, folk er mest bange for, og det er vi rigtig gode til at lindre. Uro, angst, smerter. Øhm, og, og derfor gør vi ro, døden så rolig som muligt, og så lidt lidelsesfuld som muligt, men vi forhindrer ikke døden i at komme. Fordi at døden er en naturlig del af livet, og øh, når den kommer, jamen, så skal vi være meget vågne på, hvor længe vi skal forhindre den i at komme. Og det er en hårdfin balance, fordi vi skal selvfølgelig også hjælpe folk til et længere liv, hvis det er et godt liv. Men hvis det er et møjliv i en respirator med sundamad, og du kan ingenting. altså, Jeg ved ikke, om I kunne forestille jer at ligge i en seng og ikke kunne noget som helst. Du kan ikke trække vejret. selv. Du kan ikke spise, du kan ikke kysse kæresten, du kan ikke sige hej til dine venner. Prøv det er jo ikke. det er jo ikke et liv det er jo bare at forhindre døden i at komme. Og det var det, jeg oplevede den aften i den kronik. Helt klart. I kan måske hæfte kronikken til, jeg ved ikke, om der er en eller anden vedhæftning til podcasten eller hvad. Altså, det kunne I jo godt gøre, så folk ved, hvad jeg snakker om. Helt sikkert. Og det, det, synes jeg på en eller anden måde, er så befriende ved mit arbejde, det er, at vi forhindrer ikke døden. Fordi det er ikke så lang tid siden, jeg havde en patient, som sagde, prøv når jeg nu dør, vil du så love mig, at du ikke kommer med hjertestarteren og mig?" sagde jeg til hende, ja, det kan jeg love dig. Mm. Vi har ikke nogen starter. Vil du også love mig, at du ikke begynder at give mig med? Ja, det lover jeg dig også. Og vil du love mig, at du ikke forhinder mig i at dø? Ja, det vil jeg. Okay, så kan jeg godt lægge mig til at dø. For hun orkede ikke mere. Hun var mm. for syg. Hun kunne ikke mere. Og det synes jeg bare var meningsfuldt. Fordi vi kan forhindre døden. Men skal vi det til enhver tid? Det synes jeg simpelthen ikke. Vi skal lov at sige farvel på en værdig måde. Men det betyder ikke, at man selv altid skal bestemme, hvornår man gerne vil have fra, for det tror jeg faktisk ikke, at vi altid er i stand til. Mm. Så jeg er ikke den, der sparker til og siger, yes, aktiv dødshjælp er det eneste, der dur her. Det tror jeg ikke, vi kan. Nej, fordi jeg synes også, at det er jo også en sjov ting, at det, man, når man læser kronikken, så tænker man, det handler meget om aktiv dødshjælp det her, eller det er sådan det første, ja. jeg har tænkt. Ja. Men så Lige så stille, når man lidt, så kommer jeg igennem den. Og så indså jeg, der er ikke blevet nævnt aktiv dødshjælpen eneste gang i den her kronik. Godt øh, øh, Og så virker det, jeg prøvede sådan at opstille det, fordi det, det virkede næsten som om, at du var nemlig var fortaler for nærmest sådan en, jamen jo et eller andet passiv øh, dødshjælp. Ja. Øh, jeg ved ikke, om der er noget, der hedder det, og til hvad det om det, om der er et ord for det som, hvad skal man sige, du er, du taler for derom, mm. altså at man ligesom hjælper folk til en stille og rolig død, øh, men, men jo i kontrast til aktiv dødshjælp, mm. hvor man, jamen, siger bare kan vifte med flaget og sige, jamen nu er jeg klar til at dø. Mm. Øh, og det ja, er, det bevidst at uh, du har altså jeg er... haft fokus uh, mm. Altså, jeg var en af de ting, jeg var rigtig bange for, da kronikken blev offentliggjort. Det var lige præcis det, du siger. Mm. Øh, det var, at jeg skulle blive øh, taget, til for, altså taget til indtægt for, at jeg øh, gik ind for aktivt død Det gør jeg faktisk ikke. Jeg går ind for, at man skal få lov at dø, når man dør. Og det er i min optik ikke det samme. At vi øh, skal gøre livet så godt som muligt, indtil man dør. Men... Øh, og det, der er aktiv dødshjælp, det er jo simpelthen at sige, nu efter jeg med fladet, så får jeg en giftsprøjter, så jeg dør. Det, jeg gør, det er, at døden var i det tilfælde, som kronikken beskriver her, den var kommet ind på stuen, mm. som jeg ser det. Og, øh, og så, jeg, så stod valget mellem mig og sige, okay, nu er du her. Så hvad kan vi gøre for, at, du får, øh, at det bliver så stille og roligt, når du tager din, din last med dig, øh, hvis I forstår billedet, eller at jeg begynder at sparke ham ud. Og jeg ville ikke begynde at sparke ham ud, fordi jeg kunne godt se, hvad det var, døden ville, nemlig at høste en mand, som var klar til at dø. Og der var også taget stilling til, at han ikke skulle genopleves, at han ikke skulle behandles, at han ikke skulle indlægges mere på sygehuset, for han kunne ikke mere. Han havde haft adskillige hjerneblødninger, en stor ulykke, der havde frataget ham den sidste funktion, og man havde fundet ud af, at han ikke kunne genoptrænes. Så nu er det på tide, at man siger, okay, hvordan kan vi gøre afskeden så god som muligt? Og det var det, han ikke fik lov til den aften. Ja, fordi de kiggede jo så ikke i, Nej. i hans mappe og Nej. i hans papir osv. så videre. Er det, er det normalt, at man... Er det, fordi, er det bare sådan en praktisk omstændighed, der lige blev forbisedt? Altså, man, det var alligevel nogle ret hardcore... Øh, ting, vi har at gøre med liv og død og spørgsmålet om det ikke, om man skal have hjertestarteren frem. Jeg synes ja. i hvert fald, det virkede underligt, mm. at der ikke blev læst i den mappe, der mm. øhm. det, det synes jeg også var dybt frustrerende, men, men jeg kan godt forstå med, min, med mit hoved, at når man er i en øh, redningstjeneste, som jo er øh, en lægeambulance, at det er en redningstjeneste. De har fokus på at redde livet. Mm. Så øh, har de ikke tid til at tage et småligt hensyn til at kigge i en mappe, der ligger på en dyne. Det der er problemet var, at han var ved at dø, og hjælperen, so socialhjælperen på plejehjemmet, skal ringe 112, når en, når en borger er ved at dø. Og det kan jo synes som en, en øh, underlig ting, når nu han er ved at dø. Hvorfor skal de så ringe 112, som har fokuseret på at redde livet? Og der ringede hun så også til mig, som var ude at køre i området, og øh, bad mig om at komme ind og hjælpe og det er der, kontrasten opstår. Fordi jeg så en mand, der var døende, som skulle have dø, stille og fredeligt. Jeg skulle ikke hjælpe ham med at dø, men jeg skulle hjælpe ham, så han fik en fredelig død. Og det er en anden optik, hvis I kan følge det. Mm. Og, og ind ad døren kommer der to redder og to læger, der giver sig til at handle på, at han, skal leve, at han skal leve mere, længere tid. Altså det, jeg kalder træk døden i langdrag. Mm. Og det prøvede jeg at sige til dem. Jamen, prøv at høre, I trækker døden i langdrag. Og det var jo sundhedsvæsenet siger, giv der vand, nemlig lægen bestemmer. Sådan er det. Fair nok. Jeg er ikke altid enig i det, lægen bestemmer, men hvis jeg har sagt min mening til ham, og han har hørt den, så er det fair nok for mig. Han hørte det ikke. Han gik bare i gang, og det er fordi, han skrev liv, og mm. det forstår jeg godt. Jeg synes bare at i det her tilfælde, og i mange andre tilfælde, hvor døden faktisk var inde på stuen, der synes jeg, at det har et tragisk udkomme. Og det stillede jeg spørgsmålstegn ved i kronikken. Hvor længe bliver vi ved med at trække døden i langdrag? Fordi det giver ham ikke noget liv at blive reddet den aften. Det giver ikke manden liv. Det giver ham en hårdere død. Og det er jeg bekymret for. Og derfor er det så befriende ude hos os, at vi kan sige, at døden kommer. Den er der. Og vi skal nok sørge for at hjælpe dig til at få så godt et liv, indtil du dør. Få tid og mulighed for at sige afsked med dem, du elsker. Men vi forhindrer ikke døden i at komme. For den kommer uanset. Øh, hvorimod på sygehuset, der skal man jo også redde liv. Så, så det at komme på hospice gør, at mange tænker, nu kan jeg endelig få lov til, at ingen forsøger at redde mit liv. Nu skal jeg bare have så god tid som muligt. Kort eller lang. Så det vil sige, bare lige for at jeg forstår det ret, altså, der kommer ikke normalt læger ud til jer. Vi har læger, men de, har er, de er ikke... De er, de er nogen, der sørger for at kunne give en lindrende behandling på hmm. de symptomer, man har. Ja. Så, når man, ikke for at redde liv. Så man, når man er på hospice, så, som udgangspunkt, så kommer der ikke to falk medarbejdere og to læger og prøver. Det, Det gør der ikke. Vi ringer ikke 100 ton. Nej til noget som helst. Vi er gode til at hjælpe folk med at få lindret deres smerter og angst og uro osv., og når de er ved at dø. Men vi lader folk dø og vi snakker med de pårørende og siger, nu tror jeg, at det nærmer sig, og så sker der det, og så sker der det, og det man kan se nu, det er at... Og så noget. Øh, og aktiv dødshjæl, det er jo, at man har det formål at tage livet af patienten. Og det har vi ikke. Mm. Men vi har det formål at give så god ro og lindring til symptomerne indtil de dør. Kan I, kan I følge perspektivet af det andet? Fuldstændig. Altså, ude at... Så, så, så, så står det meget skarpt, øh, vil jeg sige. Øhm. Altså, jeg tror, når jeg, er, når jeg er så ked af det med aktivt så er det, fordi jeg, tænker, jeg arbejder i et felt, hvor vi faktisk kan komme rigtig langt med vores lindring af de gener, der er i forbindelse med, at man er alvorligt syg og døende. Øhm, og jeg tænker ikke, at vi bliver lykkelige mennesker af at have kontrol over, øh, hvornår vi dør. Det tror jeg simpelthen, der er for rigtig mange rigtig mange faldgrupper i, og det hører meget til vores samfund, at vi vil gerne have kontrol med ting. Men jeg tror bare, at lidelse og død og meningsløshed og oplevelse af meningsløshed, at det, det er et menneskeligt vilkår. Det kan vi ikke planlægge os ud af, og vi kan ikke kræve noget. Men vi kan bare blive bedre til at sige, at der er nogle tidspunkter, hvor, vi, hvor det er rigtig svært, og hvor det forekommer meningsløst. Og nogle gange så, vores jagt på mening, den, er, den bliver så forkrampet, så vi næsten ikke kan klare, når der er nogle ting, der ikke er så meget mening i. Men der er ingen mening i at lide, men det er ikke desto mindre et vilkår, som er der. For alle mennesker, der er ingen, der undgår det. lidelse i løbet af et langt liv. Og det, det, jeg tror ikke, vi løser lidelsens problem ved at sige, okay, så kan vi selv bestemme, at det skal være tirsdag kl. 12. Det tror jeg ikke. Og det, vil ikke, det Jeg siger ikke, at der er nogen mennesker, der synes, det... Det er der nogle mennesker, der synes, det er det bedste. Mm. Og det kan også være, at det er det for dem, men jeg tror bare, at der er rigtig langt til at skal gøre det til en, en, en del af livet øh, i et samfund og tillade aktiv dødshjælp. Øh, jeg, og det er ikke noget med religion at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg tror simpelthen ikke, at vi mennesker kan magte en så stor opgave at gå og tage livet af hinanden. Altså, det gør man jo heller ikke. Det er selvfølgelig lidt fortegnet, men, men det her med, at, at vi kan sige, men nu vil jeg ikke længere, og så skal der komme nogen og tage livet af mig. Det tror jeg ikke, vi kan magte. Det tror ikke, vi kan magte. Og jeg ser altså, ikke, at... Du tænker, det er, en, at det er, er det fordi, du tænker, at det forstår en beslutning? Det er forstår en beslutning. Okay. Altså, ja. der er... Hvis nu, at... Min mor, hun sagde, nu vil jeg ikke længere. Jamen, det vil jo... Øh, det er jo ikke kun hende. Vi er jo en del af en sammenhæng, alle mennesker. Hun har børn. Hun har børnebørn, der elsker hende. Altså, bare vi snakker om det derhjemme. Mm. At min mor ikke vil mere. Altså, så kommer der jo gråd og tænd og sknidsel. Fordi at de kan jo slet ikke klare at tænke på, at de mister hende. Mm. Og det er jo, som det fuldstændig er, som du sagde starten, Vi vil gerne have, at, at vi har folk så længe som muligt. Men man skal også bare tænke på, at nogle gange så er det ikke længden, der er god. Så er det med at etablere den kontakt og den forbindelse og relation, som er nu. Og der tror jeg bare, at vi, hvis vi selv skulle bestemme, hvornår det skulle være, og så kunne få det opfyldt, så tror jeg, at det ville give os en lang række nye problemer. Ikke at jeg bestemt kan sige, hvad der er for nogle problemer. Jeg har bare fornemmelsen af, at det kan vi slet ikke håndtere. Hmm. Jeg tænker nu, jeg er, jeg er nok øh, selv sådan lidt øh, liberalt anlagt på det spørgsmål og, jeg, og tænker nok ofte på sådan den der personlige frihed ja. til at, altså fordi det er mit liv ja. øhm, derfor min beslutning at det er ofte det perspektiv øh, jeg nok har på det men, men jeg vil i hvert fald helt klart, øh, jeg vil helt klart give dig ret i at øh, nu har jeg aldrig været i situationen men jeg kunne forestille mig at det er Øhm, der er også det i det, at det er måske også et spørgsmål, der, er, der fylder så meget og som du siger påvirker så mange mennesker, at at, at, at også stille det så sort hvidt op i et spørgsmål om liv og død, så er det måske ikke, så kan man måske ikke gøre det helt ned på sådan individuel frihed Nej. længere ikke kun i hvert fald. Mm. Altså jeg tror at vi skal altså der er to perspektiver i det i hvert fald. Der er en hel del andre også, men i hvert fald to perspektiver. Det ene er skal man er det, den, er det den personlige frihed. Og der kan jeg sagtens se at det vil være rart hvis jeg selv kunne stemme, når jeg ikke gad mere, når jeg tjekker ud. Men så er der alt det andet som den sammenhæng vi er en del af. Og som vi også er nødt til at forholde os til. Og der tænker jeg bare, et ting er den personlig frihed, en anden ting er at samfundet så si det er så okay. Det er det vi gør. Og der tror jeg bare, vi skal passe på. Jeg tror, vi skal passe på. Altså i Belgien øh, var det jo for få år siden, at øh, man tillod, at børn også kunne bede om til dødshjælp. Og øh, min okay. erfaring med børn, jeg har selv tre af dem. Øh, jeg har også passet børn. Jeg kender selvfølgelig mange børn. Øh, jeg kender rigtig mange børn. Jeg kender ikke nogen børn, der af egen frivillige vil sige, at de ikke vil leve mere. Men jeg kender børn, der er fantastisk lojale over for deres forældre, og er en øh, følsom seismograf over for, hvordan har forældrene det. Mm. Og hvis forældrene er presset, så vil børn gøre næsten alt for at lindre det pres. Og man er presset, når man har et virkelig sygt barn. Ingen tvivl om det. Man er max presset. Men barnet kunne så tænke, jamen hvis jeg vækser barn, så er forældrene ikke så presset, så jeg må hellere bede om aktiv dødshjælp. Og det... Jeg har slet ikke ord for, hvor meget det fræstører mig. Mm. Jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke tænke tanken til enden. Det har så mange ofre. Mm. Øh, og jeg er meget bange for, at mange mennesker vil føle, at de er en byrde, og derfor beder aktivt dødshjælp. Og hvordan man kommer ud over det, det er nok ikke ret enkelt. Øh, jeg tror, det er et problem i de lande, hvor de har aktivt dødshjælp. Ja, at, man, at det ikke er folk helt rationelle ja. øh, overvejelser omkring ja, det, men at det er, at de tænker, at de er en problem for deres øh, familie. Og... og at intet menneske er en ø. Ja, mm. du har din personlige frihed, men du er ikke en ø. Du er en del af et hele. Og der er andre øer i nærheden af dig, som faktisk holder af dig og elsker dig, og derfor kan du ikke bare sige, nu tjekker jeg ud. Det er nemlig ikke kun din egen beslutning, og der tror jeg bare, vi er inde på noget rigtig, rigtig vigtigt. Jeg tror bare det er fornemt at sige Som samfund Jeg godt forstå at man tænker som du gør Jeg har også oplevet mange mennesker Der kommer og siger giv mig bare sprøjten Når de kommer ud på hospice Jeg vil ikke mere Men det er fordi de har så mange ledelser Af så svære karakterer som de ikke føler Der er nogen der har kunne hjælpe dem med Men så når vi får styr på nogle af deres problemer Så er det altså ikke det de beder om mere Så, de, så er de nemlig glade for At de fik noget liv Hvor der ikke var så slemt at være men hvor de fik taget afsked. Og deres pårørende er også rigtig glade for, at de fik tid til at tage afsked. Der er rigtig mange, der siger, at det har været en god tid. Eller nej, det må jeg jo ikke sige. Jo, det har været en god tid, for det har været en god afsked. Og det er rigtig vigtigt. Jeg ved ikke, om I kender nogen, der har været udsat for en ulykke, hvor nogle af deres kære er døde. De er altid dybt chokerede, fordi det gik så hurtigt. De fik slet ikke taget afsked. Eller der er mennesker, der vågner op, og så er deres ægtefælle død om natten. Altså, det er frygteligt traumatiserende, for de fik ikke taget afsked, og der stiller vi dem en mulighed for at få taget afsked. Det giver altså mening. Det giver mening i mit arbejde. Helt klart. Du... Ja. Nå, ja? Jamen, jeg, jeg, jeg synes bare, det, hvad det... Jeg tænker bare også på det her, vi snakkede om før med, med aktiv dødshjælp overfor det, I laver. Altså, det virker til, at noget, der er centralt i det, du laver, det er på en eller anden måde at hjælpe folk frem til en sådan afklaring. Mm. Det virker til, det er det, som er sådan noget, der er virkelig centralt. Og jeg, så kommer jeg bare til at tænke på, du ved, med, med, med de mennesker, du ser. Altså, jeg kunne forestille mig, at der er mange forskellige veje hen <går> til uh -huh. den afklaring. folk kommer med forskellige baggrunde, og folk kommer ligesom med forskellige forventninger og uh -huh. ønsker og, og så videre. Altså, hvad for nogle veje er der, kan man sige, til den afklaring. Jamen, altså, jeg tror, at, at, i, at, i, at i nogle tilfælde er det jo en afklaring, uh, men det er også en forlig med Altså, fordi der er jo ikke, man kan sige, afklaring. Jo, afklaring og forlige sig med, eller acceptere, mm. at det er tæt i familien med hinanden, ikke? Øhm, men der er jo mange veje at gå. Altså, nogen, øh, og det er jo yngre, de vil gå til psykolog. Ældre vil ikke gå til psykolog, for det gjorde man altså ikke dengang, de var unge, så det har de aldrig lært. Øh, men der er jo også øh, religiøs, altså, at mange mennesker tænker øh, over, hvad er der egentlig på den anden side? Øh, når jeg er død, hvad så? Jeg kender det her liv, men jeg ved ikke, hvad der er over på den anden side, hvis man forestiller sig, at man går over den her flod, eller hvad det nu er. Der er ikke nogen, der er kommet tilbage og sagt, hvordan er livet og leve derovre? Øhm, så, så det er da noget, der er spekulationer om. Øhm, og så er der jo den her bekymring med, jamen, hvad, hvad skal der blive af, af dem, som jeg efterlader? min mand, han kan klare sig selv, eller min kone, hun, øh, eller mine børn, eller... Øhm, og, øh, og jeg tror, at det meget handler om at få ro til at acceptere det, altså til, og det tager tid. Det tager tid at ændre fokus fra at skulle leve til at skulle dø. Mm. Øhm, og vi, vi åbner jo ofte op for at tale om den her død. Øhm, og, og det... det jeg har jo mange i billeder, altså for ikke så langt til siden, der var der en, en ældre mand, som sad øh, på toilettet, og så øh, skulle jeg hjælpe ham med at få strømper på, eller hvad det var, og så sagde han, om det er dig, der synger sådan til morgensang, og det gør jeg, vi synger morgensang tit, og jeg øh, synger glad og gerne, og så sagde han, kan vi ikke lige synge en sang, og så sang vi altid fredag, når du går, jeg ved ikke, om, om I kender den, mm. men det, det gjorde vi ud på toilettet. Og det er ikke så tit på toilettet, man synger den sammen med nogen. Så, og det var, altså, det var virkelig betydningsfuldt for mig, men det var i særdeleshed for ham, fordi han på en eller anden måde fik gået sig et skridt nærmere til, at nå, okay, jamen, ja, okay. Og jeg tror, det handler meget om at som ligesom at sige, nu kæmper jeg ikke imod, nu går jeg med. Ikke fordi jeg ønsker at dø, men fordi det er uafvendeligt, og jeg kan ikke forhindre det, selvom jeg ikke vil det, så sker det alligevel så lad mig prøve på en eller anden måde at få fred med det. Var det svar på dit spørgsmål? Meget, mm. det synes jeg, ja. Og jeg synes også, det virker også, det, det vidner jo også om, hvor, hvor mystisk ja. det kan være. Altså, hvad, hvor mange forskellige ting, der kan, ja. kan man sige, få en tættere på accepten, altså en sang på, mm. toilet. på toilettet, ja. Det, og det er jo mystisk, det her med døden. Altså, det ene øjeblik, så er vi levende, og det næste øjeblik, så er vi død. Altså, og det, det går jo sådan, altså man kan jo sige, det tager jo et stykke tid, hvor vi kan se, at nu nærmer døden så men pludselig så stopper det livet, og så er man død. Og det er jo meget, meget mystisk. Altså det er ufattelig mystisk selv for mig, eller måske i særdeleshed for mig. Hvornår ophører livet? Altså hvad er det egentlig, det her liv? Pludselig er man ikke mere. Det er mega mærkeligt. Og jeg tror faktisk aldrig, de mennesker rigtig bliver kloge på det. Man har helt sikkert forsøgt lige siden tidernes morgen, og mm. jeg undrer mig stadigvæk over at det kan ske. Så er man der, og pludselig så er man der ikke mere. Wow, det er mærkeligt. Mm. Ikke? Man kan ikke fatte det. Mm. Og det er også derfor at der er, at man skal passe på med aktivitet, for vi fatter ikke hvad det er. Vi må være lidt ydmyge både over for døden, men også over for livet, tage det, spise det, få det bedste ud af det. Have nogle vigtige relationer, det er i virkeligheden det i livet handler om. Ja, så kan det være lige meget. Helt klart. Hvis du ikke har nogen vigtige relationer, så kan du bestige Mount Everest eller køre i en rød Ferrari. Det er fuldstændig hvis ikke du har nogen at gøre det med. Mm. Du, du øh, skriver i kronikken, øh, <coughs> i hvert fald, du, bare det, du bemærker bare kort, at det virker til, at der er nogle andre steder i øh, sundhedssystemet, hvor de nok har brug for hvor det måske står lidt mere skidt til end der hvor du kommer mm. øh, sådan til daglig. Mm. Det var i hvert fald sådan som jeg forstod det. det er øhm, jeg kom til at tænke på om altså, fordi det, jeg tror mange for eksempel kan øh, dele din øh, idé om det her med mm. at hjælpe folk til døden. Det tror jeg ikke, det virker i hvert fald ikke lige så kontroversielt mm. som at for eksempel sige, at man går ind for aktiv dødshjælp. Mm. Øhm, men er det altså det, det virker måske lidt som om, at det er, det er et økonomisk problem. Er det, er det det, vi har simpelthen ikke nok penge, nok hænder øh, i, i de andre steder? Om at hospice er måske velfungerende på den front, men lægen har simpelthen ikke tid til at kigge i mappen? Og, øh, er det sådan nogle ting? Eller? Nej. Nej, det er der overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg... jeg, jeg øh jeg tænker det faktisk overhovedet ikke økonomisk. Jeg tænker mm. det menneskeligt og etisk. Mm. Vi kan sagtens også, der er helt sikkert også nogle økonomiske perspektiver på det. Men hvis det skulle være de økonomiske perspektiver, så skal vi have en pille, når vi bliver 65 år sendt fra kommunen. En lille lille pille, hvor der står med en kuvert og et lille brev, og der står der, prøv nu er du ved at være gammel, 65. Hvis du har lyst og ikke vil mere, så skal du bare tage den her pille. Vi har også skrevet et lille brev, som du bare skal underskrive. Der står, det har ikke noget med jer at gøre til dine pårørende. Jeg vil bare ikke mere. Og i øvrigt, så skal du jo vide, at kommunen har altså ikke særlig mange penge. Så det der med, at du skal på plejehjem og hjemmepleje de næste 30 år, det, det er en dårlig idé. Det vil også være problematisk. Ikke? Mm. Øh, men jeg tænker, at det er et kæmpe problem, at vi har folk, der lever så længe, og lever med kroniske sygdomme i meget lang tid, og at der er så dårlige vilkår for plejen og behandlingen mm. på sygehuset og på plejehjem. Jeg arbejder på et hospice, og hospice er... Øh, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, nu, det er moderne med hospice. Hospicer er bare så fedt. Vi får rigtig meget opmærksomhed. Vi har super gode vilkår på vores arbejdsplads vi har smukke økonomiske eller vi har smukke rammer, fysiske rammer vi ligger brandgodt med udsigt ud over havet det er en smuk bygning vi har designermøbler og alt muligt fordi at folk de øh, donerer penge til os i lindstrøm der er musik malerier, jeg skal komme efter jer men det er kun på hospice mm. i sundhedsvæsenet i dag er der hårdt sygeplejersker og læger, der ikke har tid til ordentlig kontakt og omsorg med deres patienter. Og det er ikke smart. Heller ikke for pasningen og behandlingen. Mm. Så nej, det har slet ikke nogen økonomiske overvejelser indeni. Og det er faktisk sjovt, at jeg har, jeg har, siden jeg har skrevet kronikken, så er der faktisk nogen, der har sagt, jamen samfundsøkonomisk, der er det jo også helt, i, helt hul i hovedet, at vi lever så længe. Og det har jeg overhovedet ikke tænkt. Mm -hmm. Jeg har det udelukkende fra et etisk og omsorgsfuldt perspektiv, ikke? fordi det er mit, det er ligesom min gebed. Helt klart. Men det, kan jo, men det lyder næsten <tryk> øh, i hvert fald løsningen på problemet, øh, selvom at det handler om at øh, forkorte folks liv. <tryk> øh, essentially det er jo det som der, man vil gøre. Øh, forhåbentlig efter deres eget ønske, mm. eller fordi at, nemlig, at de vil være klar til at gå døden i møde. Ikke? Øhm, men, men altså, at øh, læger og sygeplejersker i det resterende øh, sundhedsvæsen skal have, skal have tid til mm. at øh, jamen, snakke med patienten mm. og have en... Altså, og passe dem ordentligt. Og pas dem ordentligt ja. Ja. Fordi jeg nævner også i kronikken, det her med det her etiske problem der ligger i at hvis gamle fru Jensen på 94 falder om på plejehjemmet bor på plejehjemmet og 94 så er man altså inden for den hvor man må tænke at livet er ikke så langt som det har været mm. og hun falder om på gangen så der er på plejehjem heller ikke ret langt til en, pleje, til en hjertestarter der går 28 sekunder så hun genoplevet mm. med hjælp af en hjertestarter for der er altid nogen der lige kan betjene den der og så kommer hun ind i sin seng, for man er træt, når man har haft et hjertestop. Så ligger hun derinde, og så får hun en på. Og der går ikke ret lang tid, så både tisser hun og det andet i blæn. Men hjælperen, hun har ikke tid til at komme før efter en 3-4 timer. Og det er et etisk dilemma. Vi kan ikke være det bekendt. Vi kan ikke være bekendt, at vi genoplever gamle fru Hansen på 94, fordi at der ikke er noget at leve op til. Altså hendes liv er noget lort, hvis jeg må have lov at sige det sådan. Og øh, hun kan ikke engang sin blæ. Og det er ikke okay. Og derfor så, så tænker jeg, at det er en pointe, som, som bare føjer sig til, fordi til den her hale af etiske problemstillinger, der er i, hvor længe bliver vi egentlig ved med at lade folk leve? Hvor længe holder vi liv i dem? Hvor længe trækker vi døden i, i langdrag? Hmm. Fuldstændig. Ja. Men det er måske også noget af det, som jeg hørte i spørgsmål, som du stillede, det var måske også det her med på et eller andet plan, at sådan at fordi der er så travlt, ikke? og det, hører, det har vi hørt i de senere år, at det ja. bare bliver travler og travler ja. og travler ja. ude i sundhedsvæsenet, at der kan måske være et eller andet med, at jamen, nu når vi ikke har tid til at mm. øh, give folk mm. en værdig død og, og give den behandling, som folk betjener, mm. jamen så, er, så bliver det på et eller andet måde sådan, jamen så det eneste, vi kan gøre, mm. det er i det mindste at forlænge livet. Mm. Men det er måske også det, du siger på et eller andet måde, er lidt misforstået. Også, ja, ikke? det, altså, sådan, at det altså, sådan, ja. Men den modsatte kunne også være, altså det modsatte også, vi har ikke tid og råd så nu for kort, nu, altså, nu, prøver vi overhovedet ikke at genopleve. Vi skrotter alle hjertestarter og øh, alle, øh, alt det her plads, Så folk. Det kan vi heller ikke. Mm. Øh, der er ikke nogen enkel løsning. Og, og min, min pointe med kronikken eller med al den snak, jeg har om døden, det er jo ikke, at vi har en, en enkel løsning. Altså det er ikke løsning. Der er ikke, der er ikke nogen løsning, der gælder i hvert tilfælde. Vi må leve med, at det er et dilemma. Og jeg tror, at det bedste, vi kan gøre, det er ved at tale med hinanden om, det her dilemma om døden. I det hele taget tale lidt mere om døden, at vi er dødelige og øh, hvordan vi forestiller os døden og hvordan vi forestiller os at det skal være. Det bliver ikke altid som man gerne vil have det, men bare det at vi har snakket med vores kære om det er mega vigtigt. Tur at tage snakken. Også selvom at man bliver ked af det eller bange eller utryg eller får rystet sin tro på at jeg aldrig dør det er rigtig vigtigt også for når man har unge mennesker ja det er jo nok jeg tænker i hvert fald det er dem som om ikke andet har sværest ved at komme frem til afklaringen at det og der er sikkert nogle af dem som vil aldrig når der til eller ja. hvordan oplever du også det? ja der er nogen der aldrig når der til ja og øh, kæmper imod. Ikke accepterer det. Selvfølgelig er der det. Og det kan jeg sgu godt forstå. Øh, jeg, jeg er jo mega privilegeret. Jeg lever på, øh, de le i dit levendes land. Øh, og der er bare stor forskel på at leve i dit levende land. Og være i dit døendes land. Øh, og det er ikke... Øh, der er mange, mange brosten øh, i det døendes land. Som man skal forliges med. Øhm, og der er ikke nogen 25-årige, der synes, det er sjovt at skulle forlade livet. Men man kan nå til, at man tænker, okay, det er så sådan, det er, så hvordan får jeg det bedste ud af det? Øhm. Men det er ikke nemt. Overhovedet hmm. ikke. Slet ikke nemt. Men det kan gøres meget værdigt. Det synes jeg, det kan. Også selvom de ikke selv har bestemt, hvornår det skal være. Ja. Øh, og og det, den næste kronik, jeg skriver, den her kommer til at handle om værdighed. Fordi jeg tror, jeg, jeg kan godt blive irriteret over, at det dem med aktiv dødshjælp, der har fået patent på værdighed. Mm. Jeg synes, vi laver rigtig meget. Øh, altså hjælper folk i den afslutte del af deres liv på en rigtig værdig måde. Og jeg er helt sikker på, at der er, det får vi også tilbagemeldinger om, at der er rigtig mange, der synes, det var meget værdigt. Fordi det handler ikke om at have kontrol, det handler om at kunne få, som, få livet så godt som muligt indtil man dør. Det, ja, det lyder meget spændende. Jeg synes, øh, at det er sjovt, at du siger det, fordi at øh, jeg kom til at tænke på det her med, at, øh, at, at øh, hospice er et sted, som forskynder døden. Fordi mm. det synes jeg også er en ting, som man hører ofte. Øh, og det der... Sådan, den kan nok også proserveres på forskellige måder, men sådan som jeg ofte forstår det og hører det, så, øh, som folk siger det, det er, at det er jo sådan hospice sådan sted, øh, hvor der er døde mennesker. Så når man kommer derhen, så er det jo nærmest ligesom, som om der er sådan nogle døde partikler i luften, øh, som sådan forskynder, at man ja. dør, fordi det er sådan, du ligger dig hen for at dø, men, ja. det, men når du siger, Altså på baggrund af alt det, du har sagt egentlig jo, at, så er det meget tydeligt at høre, at det er et meget fredeligt sted, og mm. det, det er måske øh, den der ro, mm. som folk de kan få, mm. at og, altså dem, der er jo nok en stor del af dem, som er på hospice, som kommer til en afklaring mm. og nemlig kan finde den her ro til at, øh, at lægge sig, mm. øh, men... Det er, ja, den bliver ofte præsenteret mm. på den anden måde, mm. sådan, den meget uværdige, mm. hvis man skal bruge det ord igen, øhm, at det er sådan, ja, det er et uværdigt øh, sådan miljø på et eller andet ja. måde, men det, det virker jo helt modsat. Altså, jeg tror, øhm. at de mennesker, som har været, jeg snakkede med en, en mand i går, han sagde, at det er jo helt anderledes, end jeg havde troet, og han kunne ikke rigtig mm. sige, hvad det var, der var anderledes, men han var utroligt taknemmelig for, at hans mor ligger der, og det og det var bare sådan, at jeg har også haft andre patienter, som sagde, at jeg troede, jeg døde nu, fordi når man kommer på hospice, så dør man. Nej, det er mm. ikke sådan, det er. Det er det omvendte. Mm. Nu er jeg ved at dø, og så kommer jeg på hospice. Øh, og der er masser af liv tilbage. Det mm. er bare et helt anderledes liv, end du har levet alle de andre år. Men det er stadigvæk et liv. Mm. Og det er sådan, dit liv er nu. Øh, og der er også nogen, der siger en gang til mig, at altså, det er pårørende, jamen, nu nu skal jeg jo tilbage til mit liv. Nej, det er sådan dit liv det er nu. Mm. Det er, du er herude, og du er sammen med din ø, mand, eller hvad det nu er. Øh, og det er sådan det er. Det er svært lige nu, men det er sådan livet er lige nu. Øh, og jeg, altså, jeg tror, at roen indfinder sig, fordi at, at de mennesker, der er der, får kvalificeret hjælp. Der er masser af sygeplejersker, der er læger, psykolog, præst, musikterapeut, fysioterapeut masser mennesker, som hjælper dem på mange forskellige måder, tværfagligt og det giver en, en stor lindring af deres øh, gener øh, og så dør de også så øh, men altså igen øh, min mor hun har sagt, jamen når jeg skal dø så skal jeg ud til dig, men der er bare den pointe min mor hun har ingen sygdom mm. hun kan dø af ja. hun har slet ikke nogen sygdom så hun kommer ikke ud til os, med hun får en eller anden livstruende sygdom, som så gør, at hun får det rigtig svært, og så kan, det, kan hun komme ud til os. Øhm, så det er jo ikke noget med, at døden ligesom er lukket ind på en institution, og at man ikke dør andre steder. Mm. <laughs> så, så det er sådan, og det er jo lidt sjovt, fordi det er, meget, det er jo døden på første klasse, kan man sige. Altså det er jo, du får hjælp hele tiden, og der er masser af mennesker, der vil hjælpe dig, og der er meget pænt og smukt, og de laver god mad og så videre. Jamen, det er jo på en eller anden måde, føles jo for mange som døden på første klasse. Mm. Øh, vi er begyndt at komme ud med vores, øh, al den viden, vi har om den sidste del af livet, øh, ud til kommunerne, altså ud i pleje og kommuner, hjemmepleje, fordi vi har en masse erfaring og viden oparbejdet gennem 12 år, som, øh, som vi ved, at de godt kunne bruge. Øh, så jeg har begrundet øh, tanker om, at øh, at øh, der kommer også løft ud i hjemmeplejen og på plejehjem. Det vil jeg rigtig gerne. Ja, og altså fra jer af. Ja, altså. Men det, det kommer også i og med, at vi begyndte at snakke mere om døden. Ja. Øh, på alle mulige ledere kan det. Så det håber jeg, at vi kommer til på en eller anden måde at tage en livsnødvendig samtale om, om døden. Mm. Det, det tror jeg helt sikkert er vigtigt. Ja. Jeg, jeg tænker lidt på det her med, øhm, med aktiv dødshjælp. Øh, fordi nogen, nu har, jeg har set en dokumentar øh, om øh, aktiv dødshjælp. Jeg tror, den blev sendt på DR en gang. Øh, hvor at der var nogle øh, forskellige folk med nogle kroniske lidelser. Øh, det var, de var lidt forskellige i alder. Øh, og de, man skulle så følge dem i den proces, ja. hvor de så skulle... Det var danskere, og de skulle tage et eller andet sted hen. Ja, Jamen, Schweiz. Øh, var det vist, ja. Øh, for at øh, lave, øh, gennemføre processen mm. der. Øh, men jeg kom til at tænke på, at, at øh, sådan som jeg lige husker, de her mennesker i det program i hvert fald, mm. så er nogle af kandidaterne, der overvejer aktiv dødshjælp, det er måske ikke nogen, der nødvendigvis øh, vil være kvalificeret til at tage på hospice. Mm. Men de, de, har måske nogle helt andre, mm. øh, ja, en helt anden baggrund for mm. at, at mm. gerne vil ønske aktiv dødshjælp. Mm. Mm. Og der jeg så en udsendelse for nogle måneder siden om en, en mand, øh, der også var alvorligt syg og havde øh, og tog til Schweiz. Og på, i Schweiz der bliver man hjulpet til selvmord mm. øh, og, og skal igennem en. Øh, en række øh, godkendelsesprocedurer for, at man kan der man skal selv betale alt det her. Og det var det rigtige for ham. Mm. Og det er ikke sådan, at jeg forakter ham overhovedet ikke. Øh, det må I endelig tro. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være et mm. valg at tage. Men jeg tror også, at vi kunne have hjulpet ham. Og jeg tror, at det kunne være blevet mere værdigt. Mm. Fordi jeg oplever ikke det at tage livet af sig selv som specielt værdigt. Men for ham mm. var det meget værdigt. Og hans kone øh, kæmpede imod fordi hun synes ikke, det var værdigt. Men hun ville gerne have ham på hospice, og han ville ikke på hospice. Han ville dø, og det skulle man noget. Men så for ham var det det rigtige. Det var så svært for konen også bagefter at acceptere, at det var sket på den måde, som det var. Det eneste, der ligesom kunne, som hun kunne have, sådan som jeg så udsendelsen, det var, at det var det vigtigste for ham. Og det havde hun fulgt om endnu under protest, men havde til sidst sagt, okay, det er så sådan, vi gør. Det var meget svært for ham, Og det kan være et personligt valg. Øh, jeg tror, vi som samfund skal være varesomme med det, øh, men skal til gengæld være rigtig meget bedre til at passe og pleje mennesker, der er på det sidste i deres liv. Øh, på hospice og i hjemmeplejen og på sygehusene og i eget hjem. Fordi der er masser af mennesker, som dør hver dag. Øh, og det kan vi blive bedre til som samfund. Helt klart. Og det koster masser af penge. Det vil være helt klart, at der vil... Nej, det ved jeg ikke, men det tror jeg, at der kunne spares nogle penge med at indføre aktivt dødshjælp, men det er ikke et par meter for mig. Mm. Vi er et af verdens rigeste samfund. Vi har, hvis vi vil, mm. have råd til at passe de, der er syge og døende. Men, men det stiller måske stadig et... <coughs> øh, altså, det vender måske i hvert fald bøtten om med for eksempel ham som du snakker om der, i forhold til, at man siger... Hvis, man bare lige, hvis jeg bare skal blive fortaler for ja, ja. den individuelle frihed ja, ja. en gang til. Øh, at man siger, jamen okay, det kan godt være, at du siger med det, at øh, han skal respektere sin familie. Mm. Øh, og han skal respektere, at der er en masse mennesker her, som kommer til at savne ham. Men hvad med omvendt? Mm. Øh, er, det, er det måske dem, som skal respektere mm. hans valg? Ja. Øh, og afklare, at ja. de det er dem, der skal nå. Øh, det er ikke nogen det. konkurrence mm. øh, og øh, for noget tid siden, der var der en af de øh, forældre til den unge mand som sagde, men han har det jo meget værre end vi har Ej, øh, det er jeg ikke sikker på mm. <laughs> altså I har det også slemt, det er jeres søn øh, og det er ikke nogen konkurrence om hvem der har det værst mm. vi har det, I har det værst alle sammen Øh, og, og jeg er helt sikker altså, det, det er et dilemma du stiller op der fuldstændig skal de respektere ham eller skal han respektere dem det, der findes der ikke noget enkelt spørgsmål på fordi de har det slemt begge parter og hans kone skal leve videre mm. med det her i mange år formentlig øh, så det er der ikke nogen enkelt det er der ikke det er et af livets store dilemmaer det er et af menneskernes store dilemmaer skal vi tage hensyn til hinanden eller skal hinanden tage hensyn til mig Altså det er jo, og det er jo et dilemma, vi står i hver dag, tænker jeg. Nu har jeg et behov, jeg er ligeglad med din behov, eller nu har vi et behov, jeg er ligeglad med dit behov. Og det behøver ikke være aktiv dødsjæt, vi snakker om. Det kan også være alle mulige andre behov, ikke? Nu vil jeg gerne øh, spise vegetarisk. Jamen jeg gider ikke spise vegetarisk. Jeg vil fandme kød hver dag. Men skal jeg tage hensyn til dig, eller skal du tage hensyn til mig, eller hvordan kan vi være der begge to? Mm. Det er svært. Og i vores øh, samfund, der er vi... Øh, der hylder vi den personlige frihed overalt, men vi er bare ikke nød, og det skal vi huske i alt det her. Ja. Det vil jeg også prøve. <laughs> jeg har i hvert fald sat en kile ind i dit, mm. øh, i dit øh, synspunkt der. Bestemt. Men øh, helt Bestemt. klart, det, lad os snakke om det, fordi jeg tror, mm. at det afgørende er, at vi taler om det. Og i relation til aktiv dødshjælp, i relation til den sidste tid, men også i relation til alle mulige andre ting, fordi der er noget, der står imod hinanden her. Og nogle gange står det helt uden at kunne finde en, øh, en mellemvej, som i aktivt dødshjælp. Der findes jo ikke nogen mellemvej, så det bliver rigtig trukket op her, det her dilemma. Mm. Men der, dilemmaet findes jo i rigtig mange udgaver, ikke? Lige præcis det her dilemma mellem den personlige frihed og så, at vi ikke er nø. Jamen bestemt. Jeg synes, at det er en, jeg synes at det er en god kobling du laver i forhold til at tage hensyn i all almindelighed. Altså fordi der der det har du da helt ret i altså ofte så, så er det det man skal overveje og så og det er jo det som jamen ender med at definere dig, øh, om du er en øh, douchebag ja. eller du er en øh, en person der tænker også på øh, ja. folk omkring dig og det er jo ikke sådan at man øh, det er jo ikke sådan at man øh, man gør, det er jo ikke, at man er 100% den eller 100%. Nej. Man balancerer det jo selvfølgelig. Og det skal man jo også skulle i det spørgsmål. Lige præcis. Helt sikkert. Lige præcis. Ja. Mm. Ja. Hvad Er det ved at være noget? Ja, det er det. Vi her? er. Ja. Vi har i hvert fald været i gang i lidt over en uh, time nu. Her. Hvad <laughs> hedder det? Ja, det går hurtigt. Det er det, jeg, jeg sagde. Ja. Snak solen sort. Mm. <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Ja. Hvad hedder det? Jeg synes, du talte den mere lysende, end oh, den okay, i forvejen var. Det er, det var. <laughs> Æ, men Jeg fik også nogle rigtig gode spørgsmål. Ja, ja det må man sige. <laughs> Virkelig gode spørgsmål mm. i stillet. Tak for det. Men øhm, er der nogen øh, ting øh, med det? Nu siger du, at du øh, for det første, så har du skrevet den her kronik. Den øh, har vi fået, og den kan vi jo dele ud mm. til folk, som øh, har lyst til at læse mm. den, så de kan komme lidt mere ind i de der øh, spændende historier, som mm. der er i den. Øh, om, ja, blandt andet har og her manden med mappen, og så videre, mm. øhm, men du skriver også en, du vil skrive en ny kronik, eller? Jeg går og, og pusler du, med tanken. Du, du pusler med tanken, okay, ja. Jeg synes, det var, øh, jeg, jeg kunne godt, øh, jeg, jeg synes, det var, har været spændende for mig, og, øh, og, og, at den her kronik bliver optaget, øh. Og øh, jeg har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, og øh, jeg har fået rigtig mange positive henvendelser, men jeg har også fået øh, spørgsmål og, og sådan kommentarer og alle mulige ting. Det har været meget spændende, og jeg tænker, at det kunne jeg godt prøve igen. Ja. Helt klart. Øh, og mene noget. Jeg mener jo noget, så skulle jeg skrive den. Og, mm. ja, det kunne jeg jo. Det, så må vi jo se, om øh, det bliver til en, <laughs> ja. en værdighedskronik. Øh, om men der er nogen, om, der vil optage den. <laughs> om der er nogen, der vil optage den, ikke desto mindre. <laughs> ja. Men øh, det kan folk i hvert fald også holde øje mm. med. Mm. Øhm, derude ja. er, der, er der noget ellers øhm, reklame vi skal gøre eller er der nogle øh, ord som du gerne vil øh, få øh, ud inden at vi øh, runder helt af nej altså jeg tror at øh, jeg tror, jeg godt kunne tænke mig den altså det er sådan en øh, one liner den her mm. med at, øh, at døden på en måde giver livet mening øh, og det kunne vi godt tage at overveje lidt i stedet for at være så bange for døden så prøve at integrere den i vores liv og ligesom sige okay den kommer den er her på et tidspunkt, vi ved ikke hvornår, så vi kan lige så godt komme ud over stepperne og få levet det liv, som vi har. Og gøre noget ved det. Så det, det var sådan set bare det. Jamen, helt sikkert. Jamen, tusind tak, fordi ja, du kom. Tak. Det har været rigtig sjovt. Det har det.